Галина Тарасюк. Покоївка. Віорелія Віорелівна пробудилась від головного болю і відчуття, що вона проспала. Глянула у вікно, день білий. За вікном шамріння, брязкіт відер, жіночі притишені голоси. Встала, підійшла до вікна, так і є, Міля підмітає підвіря, так квіти поливає, щоб свіжіше було. І при тому ледве ноги волочить. Ні. «Міля таки права. Вона геть постарілась і недаремно проситься на пенсію. Треба шукати їй заміну. От вже й гомонить сама із собою, але ж бо...» І тут тільки Віореля Віорелем навздріла на лавочці під розлогим кущем ясмину довгі засмаглі жіночі ніжки у білих модельних босоніжках. «А це що за новина? Щось на Мілю не схоже». За двадцять років вірної служби Міля не посміла привезти у їхній двір навіть улюблену племінницю, дочку старшої сестри, в якій бездітна Міля душі не чула. І раптом ця дівуля. Віорелія Віорелівна починала нервувати. Позаду була безсонна ніч, тривожна кілька годин незабуття з кошмарами на світанку і важка, як баняк голова. І все її життя з тієї неділі, коли її через тиждень після випускного вечора батьки віддавали заміж за молодого голову їхнього колгоспу, але вже підтоптаного парубка Тодора Чепрагу, наречена не перечила. Перше несподіване кохання ще не встигло скаламутити її дитинну душу, підпалити гріховним вогнем її цнотливе серце. А тому Віоріка навіть щаслива була, що виходить заміж на застрість всім сільським дівкам за такого поважного чоловіка, якого навіть її тато називав господарем. Так вона і прожила все життя за господарем Тодором Чепрагою, з тихим вдоволенням, що їй найбільше з усіх сільських дівчат повезло. А вже ж, коли порівняти її життя головихи з їхнім, про минулим на нормах та свинофермах, в нестатках і сварках із п'яними чоловіками, тими смердючими їздовими чи замурзаними трактористами, то хоч не хоч щасливою будеш. І Віоріка була щасливою, покірною, терплячою жінкою, що й досі боїться підняти на свого пана сердитий чи сумний погляд, не те, що голос. Та останнім часом той голос рвався із неї то нежданим плачем, то історичним сміхом, то глухим наріканням. Але один лише вигляд Тодора Йоновича, неприступний, зверхньо поблажливий, загоняв той збурений в її душі голос назад колому горло. Одне слово, причин для роздратування було придосить. Отож, Віорелія Віорелівна, навіть не причесавшись, в одному пенюарі вийшла на балкон і строго спитала згори стару наймичку. «Мілю, що сталося? Що за галуси самого ранку?» Міля підняла тісно запнуту хусткою сухеньку, як маківка голівку, і винувато проквилила. «Та же я вам, пані, заміну привела, як і обіцяла». Мені заміну не зрозуміла Віореля Віорельівна. Та же, як і обіцяла то вклав своє Еміля. Тим часом з-під куща винирнула гінка, чорнява і досить така стильна дівчина. Вона стояла на тлі розквітлого ясмину. Розставивши тонкі довгі ноги, ледь прикриті куценькою спідничкою, з таким виглядом ніби її фотографували для останньої сторінки бульвару. А що, нічогенька могла б бути мені заміна, то до рідсі сподобалася б. З гіркою іронією подумала Віорелія Віорелівна, збагнувши нарешті, що то Міля привела заміну собі, тобто нову прислугу. Вже з місяць, як Міля, що віднаймитувала в них із Тодорікою 30 років, квилить відпустити її, як вона каже, на пенсію. Бо вона вже й сили не має, та й нібито мусить доглядати старшу сестру, яка вже ні, нічого не годна, навіть з ліжка встати. А замість себе обіцяє привезти свою племінницю. Дівчину вельми чемну і спритну. От і привела, як обіцяла. Але що та спритна племінниця годна, окрім того, що ноги розставляти, як, не при людях, будь сказано, на фотку для вульгарної газетки? Роздратування в душі Віоріки наростало. Уздрівши, як враз порожевіло лице пані, Міля злякано заквилила, плутаючи румунські та українські слова. «Драгодомно, не майте гніву! Це моя непота, моя племінниця Жоржета. Вона буде вам, як я! От побачите!» Помітивши краєм ока, що на квиління мілі невидимої за високим парканом повертають голови поодинокі ранні перехожі, з цікавістю починають розглядати на балконі другого поверху її, непричесану, в одній нічній сорочці». Віорелія Віорелівна сердито обірвала бесіду. «Мілю, досить, абись була за хвилю перед мене!» І щезла за важкими портьєрами спальні. Доки стара наймичка дерлася на другий поверх, Віорелія Віорелівна встигла не лише переодягнутися, а й причепуритись. Не хотілася перед молодою нахабною дівкою постати старою пом'ятою нечепурою. «Чого доброго? Ще понесе в зубах по цілому району, яка не чепойда та колишня головиха?» «Інша справа – Міля. До Мілі вона звикла?» «А вже ж! За тридцять років Міля була чи не єдиною порадницею і розрадницею в її заможному, але бідному на добрих людей житті». «Даремно мама тривожилася, аби Міля...» Тоді ж Вава – весела молодичка, якій би, як казала мама, ланковою передовою дояркою, а вона – в наймечки. Та не влізла між молоде подружжя. Мамині страхи лиш дратували недосвідчену в житті та безпорадно в господарці Віорічку, для якої перші роки подружнього життя виявились справжньою каторгою. Одне за одним пішли діти – Лінуця й Даник ще й вчилась заочно. Треба було і няньки, і наймички, і мами рідної. Тож ними для юної Віорічки і стала Міля. А те, що Тодоріка до неї прихильнув був, то що тут поганого? Не мав вже кидатися з віром на заповзятливу служницю. Так Міля і зостарилась біля них. Непомітно перетворившись із вродливої, моторної, начертуть молодички у затуркану бабу з виразом вічної провини на пісному старіючому личку. І цей винуватий вигляд служниці останнім часом вельми подразнював і без того слабкі нерви Віорелі Віорелівни, викликаючи в неї самої почуття вини не тільки перед мілею, а цілим білим світом. Тож, часом тепер, задумуючись над власним життям, Віорелія Віорелівна починала запізно дивуватися змиліної самопожертви і все частіше згадувати давні підозри матері. Але, господи, що вже згадувати, коли й було що, то давно загуло. І Тодоріці давно не до них з нещасною Емілією. Він на старість тільки в смак входить. Тепер багатому чоловікові воля, хоч гарем заводь, ніхто не осудить, не затаврує ганьбою, не звільнить з роботи по партійній лінії. Ой, ні стиду перед людьми, ні страху перед Богом. Так думала Віорелія Віорелівна, виходячи у просторий хол на другому поверсі, заставлений дорогими італійськими меблями, велетенськими фікусами та розквітлими олеандрами. Наймечки вже чекали, знішено тупцюючи під вазонами, як дві загублені серед лісу червоні шапочки. Міля звинувато скорботною міною, втупившись у підлогу, а та друга, ніби з якимось прихованим викликом. Хоч вже ноги, тонкі та довгі, тримала прикупі, і личко робила привітно прохальним. Чи, може, то їй тільки здавалося? Віорелія Віорелівна сіла в м'яке золотисте крісло і наймочок запросила, одверто спостерігаючи за тим, як вони всідаються. Міля, як завжди з краєчку, мов сторожка пташка. Зробиш необачний рух, спурхне і вилетить крізь вікно. Щоб там у них з за замолодо було-не було, але до честі Мілі вона ніколи не нахабніла. Ніколи, бодай, жестом чи поглядом не виказала себе. Або справді між ними нічого не було, або Міля – велика артистка. А що трималася все життя їхнього дому, то теж нічого дивного втім нема. Хіба на нормах чи на фермі їй легше було б? А так прожила, як вбога за пазухою, у теплі та добрі, хоч як на Віоріку, за дверима у щастя долі. Але сама винна, бо сама собі обрала такий шлях А могла ж, могла і заміж вийти, і сім'ю мати Ніхто ж її не тримав на прив'язі, ніхто не силував Зате племінниця по всьому видно Не повторить помилки своєї тітки й ця своє візьме, з горла видере Вон як сідає на диван, мов кінозірка яка і зразу ж нога на ногу, спідниця підсунулася під саме талі вже нікуди. Волосся пишна розтросила по плечах, ніби перед нею не Віоріка, а журі конкурсу краси. Прискіпливо вивчала нову прислугу Віорелія Віорелівна. З цієї пройде, така покоївка, як з мене космонавт. Зробила невтішний висновок, але вголос відмовляти не поспішала. Шкода було Мілі, та й хотілося трохи розважитись балачкою, тому й почала приязно. Кажеш, Мілю прислуху привела. А що ж вміє робити твоя племінниця? Але замість Мілі що злякано стерпинулося від цих слів, ніби за вікном гримнули єрихонські труби, відповіла Жоржета. Все вмію. Я два роки працювала покоївкою в Італії. У багатих міланських юристів Маю добрий відгук Хочете прочитати? Я італійської не знаю Чемно відмахнулася Віорелія Віорелівна Звичайно Ви ж у нас французьку викладали У вас? Це де? А в Буківці? Де чоловік ваш головою колгоспу робив? «А ви вчителювали, французьку викладали», – нагадала Жоржетта. «Але щось я тебе не пригадую. Та й імені такого Жоржетта не пригадую. Здається, серед моїх учнів не було жодної Жоржетти». Засумнівалась Віорелія Віорелівна і здивувалась, помітивши, що ти йому зачепила дівчину заживе. «Де й привітність ділась. Жоржета зблідла, в очах спалахнув і згаз холодний злий пломінь. Ну і ну, з таким характером тільки в покоївки. Не в тітку племінниця, ой не в тітку. Мілю, то правда, а чого ж ти ніколи не казала, що я твою дорогу племінничку вчила? Спитала. Міля сахнулася, спаленіла. Затрусила сухенькою голівкою, ховаючи від хазяйки очі. Та я... Та на що? Таке вже скажете, пані. А вже ж, що не пригадуєте? Бо де вам було пам'ятати якесь невмите дівчисько? Кинулась на виручку розгубленій Мілі Жоржета. Я ж такою, даруйте, не була, а була зачуханою, затюканою сільською дівчинкою. А вже ж не вмитою, бо моїй мамі було все ніколи, бо вона день і ніч гарувала, щоб... Жоржето. Скрикнула застережливо Міля, але Жоржета, не чуючи, з викликом продовжувала. Тож, як ви могли мене запам'ятати? Зате ви були як кінозірка. Така красива, золотоволоса принцеса. Я, до речі, була у вас закохана. І навіть придумала вам ім'я казкове Віо-Віо-Віорелі Не сертись, але ми вас так з, з любов'ю називали Віорелія Віорелівна заскочена несподіваним освідченням з ніяко віла Ну це, та ви що Віо-Віо-Віорелі таке придумати, а я й не знала і раптом осіклась, знову помітивши в чорних очах усміхненої Жоржети холодний сталевий зблиск ненависті. Але це тривало якусь долю секунди, а може їй здалось? Бо за мить Жоржета знову дивилася на неї з дитячим щирим захватом, хоч і притрушеним гірчинками образи. «Ну, добре. Але чому ти повернулась? Ну, з тої Італії». «Кажуть, там непогано заробляють?» – запитала вже з осторогою. «Так хоче, мій наречений. Він із віруючої родини і вважає, що дівчина не повинна їхати на заробітки в чужу країну, навіть коли вона чесна і їй непогано платять. Але нам потрібні гроші на весілля, на квартиру, ну, самі розумієте». А ви, каже, тітонька Міля, добре платите. Тітка Міля мовчала, та лише очима блимала, як злякана пташка. Віорелія задумалась, хоч причини, які привели Жоржету до неї, були досить таки правдиві, але щось її насторожувало. І тут Міля, ніби відчувши цю настороженість, кинулась нагло пані в ноги, ридаючи: «Відпустіть мене, драгодомно, мус сестрі помагати, мус дивитися за неб, бо не видить ніч не чує, ще впаде, руки, ноги поламає». «Ть, та ти що, Мілю? Та як не соромно? Та звичайно ж відпущу. Хоч мені й тяжко розлучатися із тобою, бо вже звикла, як до рідної». Заметушилась Віорелія Віорелівна. «Та доста ридати!» «Ліпше покажи Жоржетті дім, та що робити далі розкажи!» Вовтузячись коломілі, Віорелія глянула на Жоржету і знову, чи здалось, побачила в її погляді лиховісний сталевий зблиск. «Ай, бог з нею!» – подумала. «Така вже конозиста, видно, дівка!» «Та найся лишає, вигнати ніколи не пізно!» Втішені служниці заспішили сходами на кухню, а Віорелія Віорелівна, спустившись слідом, пішла в сад. Останнім часом її улюбленим заняттям стало спостерігати, як він зеленіє. Цвіте, зав'язує плід, дозріває і осипається золотими червоним листячком. Сад щойно відсвів. Між лискучим свіжим листом ховалися дрібненькі зелененькі бубочки майбутніх плодів. Ще не скошена густа трава золотіла розквітлими кульбабками, синіла фіалками Вдовж стежин буйно цвіли півонії У густому малиннику цвірінькала невидима пташка, сповнюючи душу віорелію Віорелівним лаженством Я б хотіла, щоб мене в цім раю і поховали, коли умру Несподівано для себе подумала Віорелія Віорелівна з дивною для такої теми легкістю Уявляючи під густим малинником в тіні креслатої яблуні свою зарослу хрещатим барвінком могилку, сльози солодкого розчулення набігли на очі. Вона вже готова була розридатися, коли почула голос Міллі, що кликав її, певно, на обід чорба з півня, золотава піца, спечена, як похвалилась Мілля жаржетою за справжнім італійським рецептом. І та вправність, з якою нова прислуга накривала на стіл, розвіяли вранішні сумніви Віорелі Віорелівне, мов легкий туманець. Після довгого обіду і ще довшого прощання Міля нарешті пішла, обіцявши навідуватись. Жоржета зосталась, оселившись в колишній Міліній кімнаті на першому поверсі біля кухні. Було домовлено, що вона приходитиме двічі на тиждень, та при потребі може й заночувати, але щоб сама, бо господиня не любить пустих дівчат. Стомлена минулою безсонною ніччю, цілоденною колотнечою з прислугою, Віорелія Віорелівна заснула десь опівночі, так і не дочекавшись Тодора. Та особливо вона тим не переймалася, бо звикла до його частих відряджень. Особливо останнім часом, коли чоловік їздив по закордонах за технологічними лініями для ковбасних цехів, консервного заводу, а тепер ще й для броварні. Гризло її інше – те, що вона забула порадитися з тудором чи бува не поїхати їй до дочки в Бухарест та не забрати на літо до себе внуків. Адже ж він добре знає, як в тому Бухаресті влітку. А тут? Дім величезний, розкішний сад, город до річки З цими думками і заснула З цими і прокинулася Зачувши у будинку якусь метушню Жіночий різкий голос, грюки дверима А по хвилі шум від'їжджаючого авто Доки шукала в потемках вимикач, все стихло Ніби й не було нічого, або ж їй причулося Вийшла на балкон, у дворі теж нікого тільки в кінці вулиці, далиніюче світло автомобільних фар Але тривога не минала, і Віорелія спустилася східцями на перший поверх Ніде нікого У залитій голубуватим місячним сяйвом вітальні, видно, хоч голки збирай На подвір'ї теж місячно і тихо Але не завадило перевірити, чи скрізь замкнено Цією думкою Віорелія Віорелівна Поторгала парадні двері Дякувати Богу замкнені Значить, їй той шум у домі справді наснився Але все-таки про всяк випадок Пішла до чорного виходу І раптом від одвірка відділилася чорна тінь І кинулась до неї Віорелія з несподіванки зверснула і обімліла Ради Бога, не бійтеся, Сказала Мара це я, Жоржета. Я викидала на вулицю кота. Ой, якого ще кота? Зчудувалася налякана хазяйка. Приблудного, приблудного, пакісного кота. Хіба ви не чули, який гарметр він зняв на кухні? Несподівано зло відрубала Жоржета. При голубуватому сяйві місяця в темній вітальні вона скидалась на молоду відьму. Волося дибки круг голови, лице бліде аж синє, очі поблискують лихим вогнем. Та де ж він міг взятися? Ще більше здивувалася Віорелія. Дивно, що я його не примітила. Забіг у день на кухню, от де взявся, і я викидала його. А машина? Мені здалося, що приїхав Тодор. Ой, звісно, що здалося, подобрішала покоївка. Не було ніякої машини, і Тодора теж не було. Це мій чоловік, образилась Віореля Віорелівна, приходячи поволі до тями. Тодор Йонович, ти мусиш знати. Авжеж, авжеж. Я його знаю, буркнула Жоржета. Щоб мені не знати колишнього голову нашого колгоспу. А тепер Тодор Йонович ще більша поважна персона. Крутий та ще й депутат. Я сама за нього голосувала. І ніби вибачаючись перед господиною додала. Але він сьогодні не приїжджав. Будьте певні і не переживайте, ідіть спати. Коли що я вас покличу. І не гнівайтесь, що розбудила з тим котом. І Жоржета мовтінь нечутно поснувала до своєї комірчини. У дверях оглянулася на Віорелію, що стояла ні в сих, ні в тих посеред вітальні. Спитала. «Може, вас провести на гору?» «А, ні? Тоді на добраніч». Коли за служницею зачинилися двері, Віорелія ще тіпаючись від перепугу, подумки обурилась. «Ти подивись на неї!» Лиш паріг переступила, а веде себе так, ніби не я, а вона тут господиня. Ні, це щось не те. Треба вигоняти, негайно треба вигоняти. Якесь чудо, недівка, груба, невихована, ще й поночі за котами гасає, спати не дає. Вигнати, негайно вигнати. Дарма що племінниця мілина, завтра ж, аби й духу її тут не було. З цим рішенням і пошла потімки у спальню. Коли піднімалась по сходах, здалося, ніби хтось проводжає її холодним ворожим поглядом. Тремтячою рукою намацала на стіні вимикач. Під стелею вітальні сполахнуло масивне кришталеве панікадило люстри. Золотисте, тепле світло залило будинок. Оглянулась порожньо. На душі стало затишніше, однак сон не приходив. І Віорелія Віорелівна до світанку просиділа біля вікна, милуючись природним театром тіней, придуманим вітром, місяцем і деревами, та розмірковуючи над тим, що сталося. Тепер вона була майже впевнена, що в будинок хтось заходив, хтось тут був, і вони з Жоржетою сварилися. Може, то був її наречений? Чого ж тоді вона не призналася? А може, він і досі десь тут? Може, в її кімнаті? І це зле, бо хто його знає, що то за наречений? Тепер на хорошу молоду людину сутужно одні бандити й наркомани. За цими думками Віорелі і Віорелівні світ став скоро немилий і охопив такий страх що вона забарикадувалась у своїй спальні, наслухаючи кожен шорох у сонному домі. Проте, як вона не наслухала, до ранку у будинку Ані шелеснула. А вранці ще й сонце не зійшло, побачила, як Жоржетта, свіжа і ділова, мов нічого не сталося. Вийшла на подвір'я і взялася поливати квіти зі шланга, як її навчила вчора тьотка Міля. Помітивши у вікні спальні Віорелію, служниця усміхнулася і спитала, чи сніданок вже готувати, чи пізніше. Ховатися за шторами було смішно, тож Віорелія вийшла на балкон і замість того, щоб відправити наймичку назавжди, сказала, що не треба сніданку, що Жоржета може бути вільна хоч до суботи. Але в суботу мусить прийти, бо треба буде дещо попрати, чого вже давненько не робила через слабкість міля. Жоржета ніби з вимкнула двигун, що качав воду з колодязя. Скрутила шланг, сховала його за кущем ясмину, стримано попрощалась і пішла до хвіртки, виклично вихляючи дрібненьким задком, настромленим на дві очеретини ніг. Віорелія Віорелівна, відпустивши прислугу, полегшено зітхнула і вирішила зателефонувати чоловікові в офіс. Все не давав їй спокою нічний переполох, а надто шум від'їжджаючого авто. Вона його ясно чула. Їй могло причутися, приснитися, казна що, тільки не це. За тридцять років подружнього життя Віорелія звикла до нічних повернень чоловіка і звук кожної з його автомашин пізнавала за кілометр. А вона та мала пройда про якогось кота бреше, а може й не бреше. Бо чого б це Тодорові було щезати так спішно, лиш на подвір'я заїхавши? Ні, треба до обори пса, великого, злого. Вівчарку або бультер'єра, чи як їх там Або поставити дім на сигналізацію Ще чого доброго, не дай Боже І дім обкрадуть, і мене заріжуть Але Тодорові байдуже Йому все байдуже І хата, і я, і діти, і онуки. Він знає лише роботу Лиш свій проклятий бізнес Подумати на такий здоровений дім Один телефонний апарат Скільки я його просила за мобільний. У нього ж кожна сявка тими мобілками обвішана, але для мене нема. Тодорові вона була байдужа, хоч би й сьогодні здохла. Образа на чоловіка розбуркала невиспану жінку ліпше, аніж бикава. Вона стрімко, мов юна, збігла вниз, зайшла в чоловіків кабінет, найбільшу кімнату на першому поверсі. Вікнами у старий тінистий сад. Взялася за слухавку і... Щось її вразило. Але що? Ліжко акуратно застелене, але не так, як це робила вона. Подушки склала, добре пам'ятає, ромбиком. А зараз одна на одній, як брикети. Нічничок відсунений на самий краєчок тумбочки. На килимі щось поблизкує. Нахилилася. Жіноча дешева шпилька. Такими прикрашають волосся молоденькі дівчатка. Де вона могла тут взятися і чия вона? У кучерявому розпущеному волосі Жоржетти вона такої нібито не примітила. Що за чортівня? Після довгих вагань набрала номер телефону. Секретарка, стара вусата Стефа, приязно повідомила пані, що пана директора ще немає, буде, ймовірно, завтра вранці. Тож, пані, не варто переживати. Вони вже виїхали і в досвіда будуть на митниці. Хотіла запитати, звідки вони виїхали, з якої країни, але не посміла. Радше не хотіла, аби Стефа знала, що я, законна дружина, зовсім не посвячена в Тодорові справи. З досадою поклала слухавку і підняла шпильку. Дешеву імітацію срібла з діамантом. Не відаючи, що з нею робити, поклала в кишеню халата. Ходила по кухні, намагалась щось робити, щось витирати, мити, але робота не бралася рук, а з голови не йшла думка. «Де вона взялася, ця дівоча цяцька? І хто спав чи сидів на ліжку?» коли Тодор ще за кордоном. Невже по його ліжку товклася Жоржетта зі своїм віруючим нареченим? Від згадки про нареченого трохи попустило. Хоч як вони сміли влаштовувати в її домі на чужій постелі оргі? Що це за молодь нині пішла би соромна, а ще віруючи? Тим паче, що ми ж домовлялися. «Треба буде поговорити з Мілею». «Ні, не говорити, а вигнати і вигнати її племінницю в трешиї. От що треба робити». Аби заспокоїтись, Віорелія Віорелівна вирішила пройтися містом. Майже до вечора ходила по магазинах, розмовляла подовгу зі стрічними знайомими, Врешті, пам'ятаючи про приїзд чоловіка, купила на базарі помідори, зелень та свинину для улюбленої тодорової печені в горшечках. Увечері довго вешталась по садибі, поливала квіти, найрозпукляші пишні півоні зрізала і складала в букети та квічала ними дім. Найрозкішніший оберемок поставила в здоровенну кришталеву вазу на письмовім столі в тодоровім кабінеті. Довго з насолодою аранжувала букет. Поправляла квіти, розправляла листя, вдихаючи прісний трав'янистий запах пишних півоній. Потім сиділа до опівночі на балконі своєї спальні, як в ложі театру тіни, і дивилася дивну виставу, яку розігрували перед нею темні дерева, легкий вітерець і блакитний місяць уповні. А вночі їй знову приснився шум. Різкі голоси чоловічий і жіночий, грюкіт і гул від'їжджаючого авто. Все повторилось, як минулої ночі, крім одного. Віорелія Віорелівна вже не бігла вниз, не перевіряла, чи там хтось є. Проте вона не на жарт стривожилась, бо коли серйозно задуматись над тим, що з нею відбувалося, то виходило з двох одне. Або в її хаті щоночі твориться щось непевне, загрозливе для них з або ж вона захворіла нервово і в неї почались галюцинації, Обидва варіанти були не втішні. Із цими тривогами і спустилась Віорелія Віорелівна на кухню, де вже на превеликий її подив поралась Жоржета. На кухоннім столі у мисках стояли помиті овочі, зелень, почищена картопля. «Ти що, дитино? ще з вечора тут!» Спитала вражена Віорелія Віорелівна, але помітивши, як Жоржета знервовано смикнулась, перевела мову на справи кулінарні і на гурманські смаки Тодора Йоновича, який любить печені в горшечках, але запечену в селянській печі на вугіллі а не в мікрохвилівці. Торік спеціально привозив пічника із села, щоб той справжню селянську піч з плитою виклав на літній кухні. А от дров для печі Тодор районович не встиг заготовити, то буде печення з газової духовки, що, на її думку, одне і те ж. На цьому тема розмови вичерпалась. Мовчазність Жоржети ще більше насторожила хазяйку. І вона з острахом спостерігала, з якою вправністю, чи, радше, як їй здавалося, з Служниця орудує ножем, шинкуючи зелень та овочі. Ні, я таки, видно, з глузду з'їжджаю від одинокості, думала. Але як би там не було, лиш приїде Тодоріка, відпущу цю дику, незрозумілу дівку. А сама поїду по внуків. Міля ж хай вибачає, треба було виховувати племінницю. За якусь годину стук ножів, брязкіт посуду на кухні стих. Запахло прянощами і смажениною. А жінки мовчки заходилися накривати на веранді стіл, позиркуючи у вікна на шум проїжджаючих по вулиці авто. Нарешті дюралюмінієва брама розсунулась і на подвір'я вповз джип із довгожданим Тодором Йоновичем за кермом. Жінки вискочили навстріч одночасно, що неприємно вразило Віорелю Віорелівну, переконану, що при слузі не конче зустрічати господаря поперед його дружини. Вразила запобігливість Жоржети, видно, і Тодора Йоновича. Бо вийшовши з машини, він став як стій і так стояв, вирячившись та багровіючи довгенько. Стривожена реакцією чоловіка, Віорелія Віорелівна заспішила виправити ситуацію. «Це... це Шаржета, замість Мілі, Міліна родичка. Міля пішла від нас, каже, що не годна вже, і от племінницю привела». Почувши це... Тодор йонове щось буркнув і навіть не привітавшись, ринувся в дім і зачинився у своєму кабінеті. Присоромлена непривітністю чоловіка всією цією, м'яко кажучи, дивною зустрічу, Віорелія Віорелівна по-своєму розцінивши поведінку Тодора, сердито напустилась на прислугу. Жоржетто, прошу тебе, знай своє місце і не лізь поперед батька. І вмовкла, вражена сталевим зблиском ненависті в гарячих циганських очах дівчини. Але вже за мить Жоржета вибачливо усміхнулася і побігла на кухню. Віоріці, що й досі стояла ні в цих, ні в тих посеред подвір'я, здалося, ніби з глибини дому донісся якийсь шум. Приглушені сердиті голоси, грюки дверима. Але доки вона війшла, все стихло. Лише на кухні завзятого перетирала рушником тарілки та чашки Жоржета. Ой, видно в мене щось таке з нервами. Зовсім розгубилась Віорелія Віорелівна. Знову, знову все як серед ночі. Ті ж голоси, а чоловічий таки схожий на... Але ж його не було. Стефа не брехала б. За півгодини Тодор Йонович вийшов до столу, у свіжій сорочці, звично стриманий і поблажливо зверхній, мов нічого і не сталося. Хоч, власне, нічого і не сталося. Як кожен розбещений вадою і грошима чоловік, Тодор Йонович мав право на власні слабкості і не завжди церемонився з людьми, які йому чимось не подобалися або не догодили. «Видно, чимось не сподобалось йому і Жоржета», – думала Віорелія Віорелівна, милуючись, з яким смаком чоловік споживав свою улюблену печеню з горшичка. Навіть хвалив. Вона хотіла під хороший настрій попросити в нього дозволу поїхати за онуками в Бухарест. Він бо знає, як в тому Бухаресті парко, аж варко влітку. А тримати їх на курортах Констанці чи на дачі в Сінає – ні грошей, ні часу в дітей не стачать. А тут величезний дім, сад розкішний, город до річки. Але не наважувалась, потерпаючи, щоб її балачка знову не зіпсувала чоловікові настрій. Про покоївку теж не згадували, та й вона налякана не показувалась. Та Тодор, запиваючи ситний обід крижаною мінералкою, сам спитав, ніби між іншим. «Ти, здається, мені збиралась до дітей? От завтра, післязавтра і поїдеш. А цю мілену родичку відпусти. Тобі потрібна прислуга твого віку. І така, щоб не страшно було на неї дім покинути, а не якась. Ні до чого не здала дівка. Ти мене зрозуміла?» Тодоріко, вона мені теж не подобається. Така груба, нахабна, але жміля. Мені здається, до неї хтось вночі приходить. І вчора, і позавчора. Мені страшно. Тодор Йонович уважно подивився на дружину. Ти впевнена? А вже ж я чула голоси. Твердо сказала Віорелія Віорелівна, боячись, аби чоловік не запідозрив у неї нервового зриву. Це міг бути, звичайно, її наречений, а потім... Вона хотіла розказати Тодоріці за одним і про жіночу шпильку для волосся, знайдену в його кабінеті, але він, полегшено зітхнувши, перебив сердито. «Тим більше вижене!» І то вже, коли не хоче, щоб вона накоїла якогось лиха. Одразу ж по обіді Тодор Йонович від'їхав, пояснивши, що привіз із Німеччини суперсучасні технологічні лінії для броварні. А під вечір мають надійти рефрижератори зі свининою для ковбасного цеху. Тож мусить всім цим розпорядитися, бо ж без нього ніхто і пальцем не кивне. Прибравши на веранді, Віорелія Віорелівна пішла на кухню. У дверях зіткнулась із Жоржетою. З виразу обличчя то зрозуміла, що покоївка все чула. От і добре, не треба буде пояснювати чи виправдовуватися. Слово чоловіка для неї закон, і це всі знають. Отож, Віорелія Віорелівна з легким серцем сказала на прислузі. «Мені прикро, Жоржетто, але ти сама чула, що сказав Тодор Йонович, тож можеш бути вільна. Хоч постривай, я тобі заплачу». «Пані!» Нежданно для Віоріки в голосі Жоржетти забриніли сльози. «Ради Бога, не проганяйте мене! Я нічого поганого не зробила і не зроблю! Не слухайте його, ну, чоловіка свого!» Дозвольте мені залишитись хоч на трохи. Мені так потрібні гроші. А роботи не знайти, ви ж знаєте. Люба, пані, прошу вас і не бійтеся чоловіка. Я не буду йому на очі попадатись. А сьогодні, сьогодні він на ніч все одно не приїде. А ти звідки знаєш? Старопіла просто таки Віорелія Віорелівна. Знаю. «Я все знаю, всі знають». «Не я, а він вам добра не хоче». «Він нікому добра не хоче, і ви в цьому переконайтесь, Тільки, ради Бога, дозвольте мені не надовго, на тиждень. Хочете, Еміля за мене поручиться? Будь ласка, залиште мене, і не... ви не пожалкуєте». «Та що ти ліпиш, дівчино? Що ти мене залякуєш? Тобі сказано і ти. Іди». Я заплачу тобі за місяць наперед, тільки йди. Я не можу, вперлась Жоржета. Не можу піти, бо цієї ночі вас, вас мають убити. Що? Що ти сказала? побіліла Віорелія Віорилівна. А те, що чуєте, і має це зробити ваш чоловік. Але ж допіру ти сказала, що він не прийде на ніч. Ніч не прийде, а вбивати прийде Товкла й далі покоївка Та ти брешеш, геть з мого дому Добре, я піду, а ви здих Вмирайте, коли не вірите І Жоржета, як фурія, вискочила на подвір'я І хряснула хвірткою А перед Віорелією Віорелівною Пустелею Сахарою розкинувся безкінечний день Зіпсований приїздом чоловіка, а тепер ще й поганим карканням чорнодзьобої покоївки. Вона відганяла навіть спомин про розмову з прислугою, але слова тої страшно подумати про те, що її сьогодні збирається вбити власний чоловік. Осиним роєм точили мозок. Страх холодним вужем підповзав до серця, обмотувався круг нього і тиснув, тиснув. Дім лякав розмірами і пусткою. Здавалося, в кожнім кутку причаїло щось лихе і недобре. Пробувала дозвонитись до дочки, але вдома її не було. А на службі сказали, що вони з сім'єю поїхали не то до моря, не то в гори на тиждень. Якщо діти поїхали, то куди ж тоді її відправляє Тодор? Не сьогодні, завтра. Може, ця Жоржетта і правду каже? Чому ж вона не запитала дівку, звідки та все знає? І що тепер робити? І куди дітися? Кого покликати на поміч? Незручно навіть комусь розказати. Всі, хто знає Тодора Йоновича, подумають, що вона збожеволіла або з жиру біситься. Зараз така біда всім, а вона в розкошах купається, як сир у маслі, і шукає собі на... Одне місце пригод І тут Віоріка згадала про Мілю Добру, вірну Мілю Єдину її порадницю і розрадницю От до кого вона піде за радою А заодно і про Жорже тут їй розкаже І порадиться, як їм з нею бути Певно, сама Міля не відає Який прикрий, норовистий характер у її племінниці Але де її шукати ту Мілю? Як назло, вона не знає адреси Міленої сестри, ніколи не цікавилась. Правда, Міля якось сказала, нібито хата їхня на тій околиці, що зветься Острицею, аж десь під Синявським лісом. Не Нью-Йорк же ж та Остриця, там люди мусять знати одне одного, тож підкажуть. Попервах Віорелія Віорелівна збиралася піти в центр на стоянку таксі. І поїхати на ту острицю машиною, але ж, боже, ж ж тільки десята година ранку, до вечора, як до Єрусалиму. Якось ж цей довжелезний день треба скоротати. От якраз півдня вона піхотою до остриці добиратиметься, а півдня назад. А там вночі як вже бог дасть. З цими думками і вирушила. Райцентр в таку пору був майже безлюдний, окрім базару. Та і то було там більше продавців, ніж покупців. Все населення розійшлось по роботах та по городах. Одній нардеповій жінці, мільйонерші чи пражусі, скажуть нічим зайнятися, от і гуляє самісінького раночку. Якби ж то вони знали, але чуже життя темний ліс, як і душа. Якби хтось зараз заглянув у душу цій пишній та гордій багачці, то вжахнувся б і ніколи в житті нікому більше не завидував би. Надто заможним і з виду безпечним. Проходячи повз управу міліції, Віореля Віорелівна аж зупинилась. Може зайти? Все розказати начальнику. Він чоловік тямущий, Тодора добре знає. Чарку з ним не раз пив у них дома. Але це ж буде схоже на те, нібито вона доносить на власного чоловіка, послухавшись зовсім невідомої, чужої людини. Та бодай би статечної, а це якоїсь приблудної дівки. І якщо ж це брехня, а воно на те й виглядає, то як вона потім дивитиметься в очі Тодорові? Дітям, людям, господи, можна вдуріти. І Віорелія Віорелівна прискорила крок. Гарна погожа літня днина, піший хід і враження від акуратних садибок робили свою добру справу. Поволі тривоги розвіялися, а страхи почали здаватися смішними і безглуздими. Але позаяк вона вже намірилась знайти мілю, то мусить це зробити. Те, що звалося райцентром, себто заасфальтовані вулиці і акуратні садибки закінчилось. І почалося питоме, глухе, не то передмістя, не то село, розкидане по горбистих берегах річки. Віорелія озиралася, аби когось запитати, де та міля живе. Але подвір'я мов вимерли. Тільки далеко, по городах, кругліли жіночі зади. Нарешті з одного обійстя почувся скрип корби, і вона побачила за деревами коло криниці старшу жінку, що набирала воду. Почувши про Міллю, жінка якусь мить придивлялась до Віорелії, а далі спитала. А дом набува не та головиха, в якої Міля наймичкою сложила. Оте наймичка неприємно кольнула Віорелію і ніби захищаючись від чогось небажаного, чого їй не хотілося чути, вона збрехала Та ні, я її знайома, просто знайома Щось я таких культурних знайомих не помічала за Мілію, сухо зауважила жінка «Але про мене, Семене, а живуть вони із сестрою Касандрою у тій хижі, що он там з гірку». Віорелія, присоромлена власною брехнею, подякувала і заспішила кривою, розбитою дощовими водами вуличкою на пагорб, де темніла хачина, відчуваючи спиною недобрий погляд жінки колокриниці. «Чого б то?» Хіба ми Мілю силували у себе наймитувати? Боже, Борони! Чого ж тоді ця жінка так косо на мене дивиться? Що там з тою Мілею сталося такого, чого я не знаю? Треба було б її саму спитати. От-от-от зараз і спитаю, хай розкаже. А чого ж людям, видно, вона жалілася? То хай не тримає зла, коли ще не так було б у житті». Бо у житті, як на довгій ниві. Віорелія майже бігла, підштурхована знову ожилами в душі тривогами та страхами. Ось уже і хижа, як та жінка сказала. І справді хижа. Перекособочина, вросла в землю, зяє дірявою дранкою. Таких хат уже давно немає по цілій Україні, ні те, що на багатій боковині. О, господи, невже вона та Міля не могла сказати їй, в якій хаті живе? Або Тодорові. Йому ж нічого не коштувало їй палац звести. А так? Ну, що ж, сама винна. Скромність скромністю, а про себе треба дбати. А як же? Ніхто ж не здогадається, як тобі. Зле чи добре, доки сам не скажеш. Ой-ой-ой-ой, яке запустіння! Ніби тут взагалі не живуть. Хлівчик поваляний, правда, на його розвалинах кілька курок порпається. Оце і все газдівство. Ні порося тобі, ні кози-дерези, навіть собаки. Видно нічим годувати та і стерегти нічого. Віорелія сторожко натиснула клямку. Перекошені двері заскрепіли і важко посунули, орючи низом земляну долівку. Двері до кімнати були прочинені. Віоріка переступила поріг і побачила. Ні, їй привиділось і ці чорні, зацвілі грибком мокрі стіни, і вбоги ліжко з висухлою мумією серед брудних драних ряднин, і облуплена піч, в якій курилось якесь триня, і міля колошпаргата з бараболеної в руках. Вражена побаченим, не знала ні що казати, ні що робити. Якими недоречними, надуманими здавалися її проблеми поряд із бідою, що жила в цій хаті. Тут вимирають від злиднів, а вона... А її нібито хтось там вбити має, чоловік нібито. А Жоржета? Тепер ясно, чого вона до неї прийшла в найми. Звісно, дівчині хотілося швидше вирватися із цих злиднів, цих жахливих, принизливих злиднів. І тепер їй віорелі ситій, розкішній жінці рука не підніметься вигнати сироту з хати, що б там не було, навіть якби їй довелося терпіти все життя вибрики дикої жоржети. Дивлячись на унімілу з переляку міллю, не ту, ой, не ту, котру вона знала з молоду, Віорелія заусміхалась і, плутаючись у словах, сказала: Ой, Любомілечко, дякую тобі, сонечко, за племінничку. Ой, така файна дівчина, така розумничка, прийшла подякувати, і ось. Попорпалась у торбинці, витягла жменю гривень, простягнула за дерев'яні лімілі, а далі поклала на припічок. «А це за Жоржету, але я й дівчині заплачу, а ти, ти приходь колись, я тужу за тобою. А може сестрицю до лікарні чи лікаря викликати?» Але Міля мовчала. Дивилась на неї повними сухих колючих сліз очима і мовчала. Мовчала на ліжку серед рантя і чорна мумія її сестри. і Орелія не витримала цього мовчання, що стояло між ними. Колись близькими людьми крижаною стіною, оба чорною зимною прірвою – і обморожувало обом душі, і перетворювало найтепліші слова на холодні снігові пластівці, що безголосо танули в лухій тиші хишки. Зрозумівши, що розмови не вийде, бо її нежданий візит, узагалі її присутність у цій вбогій хатчині для мілі не радість, а гірке приниження. Бо ми нещасні не тоді, коли ми нещасні а тоді, коли наше нещастя стоїть, згорбившись коло чужого щастя. Віорелія заметушилась, намагаючись змізерніти, змарніти, стати і собі чорною висухлою мумією, провалитись крізь землю, тільки б скоріше від цих колючих, як сухі остюки сліз миленого приниження. – Пробач, я на хвильку, не забувай мене, приходь. І натикаючись на одвірки, двері, вона вийшла з хати і пішла не оглядаючись, розчавлена чужим горем, присоромлена власним, пустопорожнім, безтурботним існуванням. З тупою, байдужістю і готовністю на все чекала Віорелія Віорелівна ночі. Якщо вона заслужила в Бога таку страшну смерть, хай станеться, думала смиренно. Видно, вона в Бога велика грішниця, хоч і не здогадувалась про це. Певно, так воно і є. Інакше навіщо було їй сьогодні пертися в таку даль, шукати мілю? Це Бог, це Він хотів їй показати, яка вона глуха, безсердечна, заплила лоям черства тварина. Поряд, зовсім поряд пропадає людина, яка віддала їй. Їхнім дітям все своє життя Молодістю пожертвувала Красою, щастям жіночим і материнським А вони Скориставши її, викинули майже під плід голу босу Якби вона мала якусь службу, то хоч пенсію заробила б А так, мінімальні копійки, за які ні жити, ні вмерти А вони з Тодором від сала і гріхів У шкуру не потовпляться та хоч і готова була Віорелія на розплату, але страх брав своє. Уявляла коло серця холодне лезо ножа, чомусь лише в такому кривавому образі бачила грядущу свою смерть. І душа вискакувала з грудей, як не самовита, ходила по хаті. Все перевіряла, чи надійні замки, чи зачинені щільно всі двері і вікна. А потім забарикадувала їх порожніми відрами і каструлями, щоб чути було, коли вбивця в хату лізатиме. На ліжку у спальні вимостила під ковдрою горбик з подушок. Зверху поклала стару дочину ляльку. Накрила ковдрою, залишивши на подушці кучерк для ляного, як і в неї волосся, аби думали, що то вона спить. А сама вирішила коротати ніч у спальні Даника, закладеній старими меблями, які все не могла зібратись викинути, або хоча б віддати Міліній сестрі. Від згадки про Міллю знову стало прикро і гірко. Боже, там в тій халупі, тій хижі стільця нема, стіл на трьох ногах, ліжко не ліжко, а в неї дім завалений добротними нікому не потрібними меблями. Чого ж їй, добрій, такій милосердній віоріці, та раніше не піти було б, та не подивитись, як там бідує та сестриця Мілина? Ой, боже, боже, ох, гріхи наші тяжкі! Коли стемніло, вимостила з подушок кубельця за шафою в кутку. Забарикадувала підступи столами, стільцями та трьмо. Дверей не замикала, щоб не викликати підозру вбивці. Звісно, якщо ним буде Тодор, який знає, що Даникова кімната ніколи не зачиняється. А добратись до неї за шафу буде непросто. І доки вбивця розгрібатиме меблеві завали, вона встигне вискочити у вікно, під яким загодя кинула пару коців торішнього сіна. «Хоч і готова на смерть, а за життя чіпляєшся» думала про себе з гіркою іронією. Трусячись тихенько за шафею, мов миша-полівка в скирті, не зчулася, як втома зморила. Пробудилась від присутності у домі його, вбивці, він був тут, зовсім поряд. Тихо ступав по килиму, добре орієнтуючись у темряві. Двері її спальні ледь чутно скрипнули. Скрикнула мама, Прохромлена ножем стара дочина лялька. Швидкі, нервові і вже необережні на кроки наближались до дверей даникової кімнати. Вона похолола і почала читати «Отче наш». Убивця шарпнув заклямку, двері тихо прочинилися. І Віорелія почула його збуджене, голосне дихання. В цю мить внизу хтось загрюкав, що сили у браму. Завалували сусідські собаки. І кроки, що було замерли на порозі кімнати, прогупотіли і стихли в напрямку сходів По їх важкій розмашистості Віорелія зрозуміла, що вони належать чоловікові